Увімкнеш та дивишся собі гарні картинки на здоров'я. Слухаєш, як краплі тарабанять дахом, чи як завірюха за вікном завиває. І відразу на душі легше. Коли негода траплялася у надвірній, я дуже любив мріяти, що цієї миті знаходжуся трохи вище від дамби на дереві, власноруч зробленій халабуді. Шкода, що ви там ніколи не були. Природа надзвичайна. У надвірні починаються гори та ліси, поміж яких біжить річка Бистриця. Трохи далі від неї старезні скелі. Коли ми опинилися біля них уперше, брат показав мені хвилі на камінні і сказав, що тут колись було море. Але я йому не повірив, якось дуже примітивно виходить, якщо хвилі, то відразу море. Я йому сказав, що треба хоч інколи мислити ширше, якщо цього дозволяє ситуація. Я кілька разів детально для себе описував цю халабуду. Простора місцина поміж двох товстих гілок, два великих вікна на весь зріст, стріха з товстого шару сіна. Вхід тільки через люк, який замикається на ключ. Це було моє секретне місце. Туди ніхто не міг потрапити. Хіба що брат, та й то лише тоді, коли він припинить глузувати з моїх співів і поступиться місцем редактора в газеті про прибульців, яку ми випускали власноруч. У халабуді я міг подумки перечекати будь-яку негоду, навіть таку, як тепер. Намагаюся заснути з цими думками. Злива за вікном заколисує. Прокинувшись уранці, я відразу відчув тривогу. За вікном сіяв дрібний-дрібний дощ, чулися голоси. Хтось перемовлявся неподалік. Я визирнув у вікно. Бабуся з дідусем у дощовиках із сапами прочищали канаву від каміння та всілякого сміття. Оночі нас добряче підтопило, усе подвір'я залило вище за кісточки на ногах. Грядки, на яких росли квіти, полуниці та різна городина, вкрила вода. Я подумав, що негода нашкодила нам, але це не дуже страшно. І з таким можна якось жити. Бабуся побачила мене у вікні та гукнула, що сніданок на кухні. Кисле молоко та товчена картопля. Але я подумав, що так справа не піде. Я їстиму, поки всі навколо намагаються віддвоювати зелену у води? Ще чого? Я вдягнувся, надів куртку та шапку, вийшов на варанду та взув чорні гумаки, які для мене підготували заздалегідь. Перше, що я побачив, коли вискочив на вулицю, це те, що старезне дерево, від якого мені завжди було сумно, зникло. Пішло на свою зустріч з творцем, напевно. З одного боку, це трохи сумно, але в душі все говорило навпаки. Напевно, воно цієї миті тріпатіло гілками і раділо вітру. Власне, дерево на це дуже-дуже давно чекало і отримало нарешті таку нагоду. У нього почався новий етап у житті, і я навіть по-доброму йому заздрив. Мені б теж хотілося щось таке відчути. В тієї миті я подумав, що для мене таким етапом могло би стати життя з бабусею та дідусем. Так, щоб назавжди. У них дуже добре, весело та є з ким погупати м'яча. І ніхто не свариться без зупину. Мені навіть стало трохи соромно, бо я дедалі менше згадував про маму, брата, а особливо про тата. У мене з ним взагалі непевні стосунки, тому що він постійно кричить і вживає незрозумілі слова. Я гадаю, що це все знову ж таки якось пов'язано із можливостями, хистом та іншими дорослими словами, про які мені розповідала бабуся. Сподіваюся, мені вистачить фантазії нікому не зізнаватися в моїх почуттях. Думаю, усі дуже сильно засмутяться, коли таке почують. Я доплентався через двір до бабусі та дідуся. Вони й далі прочищають канаву. Вода хлюпає нею, мов із крана. Бабуся каже, що давно говорила дідуві, мовляв, треба почистити все це діло, тому що буде злива і нас затопить. Але він, як завжди, зі своїми вудками носився туди-сюди. Дідусь усміхається та нічого не відповідає. Напевно, він щось собі знає і не хоче про це говорити. Бабуся каже, не лізь сюди, бо ноги промочиш і будеш потім хворий. Я кому кажу, Ждане, чуєш? Вона трохи злиться на мене і на дідуся, і на погоду, яка підтопила наш двір та хазяйнує собі, ніби так заведено. Дід Стасик навпроти нас займається тим самим. Вони час від часу перекидаються кількома словами. Зазвичай це щось на кшталт отакі які-то справи», «маєш тобі літо», «полуниця пропаде» і все таке. Ці перемовини слабко в'яжуться між собою, але для дорослих це нормально. Я стою трохи осторонь і слухаю їх. Мені хочеться побрьохати водою. Може навіть промочити ноги у перше цього року. Відчути, що світ добрий і звичайнісіньке брьохання може давати втіху. Але я цього не робитиму, аби не псувати бабусі нерви. За кілька хвилин із двору вибігає Роман у таких самих чорних гумаках та у рожевому дощовику. Я сміюся і кажу нащо ти це не пнув на себе?» Бачу, що він чимось занепокоєний. «Ти чого такий дивний? Мені щойно дядя Саша таке я сказав?» Яке?